чоловік, який викликав міліцію, справді сфотографував людину померлу насильницькою смертю. Він звик довіряти своїм очам бувалого оперативника і не мав підстав не вірити тому, що бачив на фотографії. Більше того, цей фотограф не розгубився і клацнув закривавлене тіло тричі, обійшовши з усіх боків. Проте на цьому місці «Вже? Нікого не було?» Це капітан Середа теж бачив, зараз на власні очі і теж довіряв своїм очам. «Що це?» – з тихим гнівом у голосі повторив він. «Ну як?» – трошки розгубився смик. «Труп? Жіночий? Розумієте, ми сюдою на роботу ходимо, ось так, через сквер коротше». Ну, не те, щоб дуже, але самі бачите, в якій задниці працюємо. Він показав рукою бік будівлі інституту. Тому зрізати метрів двісті завжди приємно. Он там я працюю, будь ласка. Ось мої документи. В мене це професійне, розумієте. Іду, бачу, під кущем хтось лежить, підійшов, нахилився, труп. «Що професійне?» – не зрозумів Середа. «Миттєва реакція, репортерська. Розумієте? Спочатку про роботу думаю, ну, матеріал для кримінальної хроніки. Знаю вашу газету». Капітан повернув Володі посвідчення. «Погана вона. Сенсацій шукаєте, людей забавляти». Капітан озернувся до колег по підтримку. Та оперативники і автоматники стояли півколом, нічого не розуміли, і, судячи з їхнього вигляду, ладні були просто зараз порвати того, хто їх сюди висвистав. А як же? Тепер фотограф тримався більш упевнено. У кожного своя робота, панове. Значить, фото трупа я зробив, тоді по мобільник, у міліцію дзвонити, хап. А він, бляха, розрядився. Ось він, дивіться. Смик тицьнув під носа капітанові свій телефон, який дійсно показував, що батарея розрядилася. Забув поставити на зарядку. Зворочився вчора, роботи багато. Ось у кофрі зарядний пристрій, збирався на роботі втикнути в розетку, все як треба. Я знаю, що треба робити для того, аби зарядити мобільник перебив капітан, і тон його не віщував нічого доброго. Далі. Ну, значить, я побіг до найближчого автомата. Он там він. Володя кивнув кудись за спини міліціонерів. Можете перевірити? Нуль два набрав. А тепер же порядок цифр помінявся, інакше треба набирати. Я і забув зовсім. Коротше, Вдуплив я швидко таки добився до міліції, але час усе ж таки пройшов. Я потім туди, до трупа, і не повертався, аби, знаєте, не топтатися на місці злочину, і ви з того потоптався. І ось тепер, бачите, трупа нема. Був. Смик знову підсунув фотоапарат капітанові. І вже нема. Досвідчене опороссереда. Потроху починав розуміти, хтось із присутніх тут явно починає бути схожим на ідіота, і капітановій міліції зовсім не подобалося, що цим хтосим може виявитися він сам. «І ви? Нікого не додумалися поставити тут поруч?» – гаркнув він. «Грамотний же чоловік, на місці пригоди топтатися не хочете?» А тут так поступили. Чи попросити когось, випадкового перехожого, якого-небудь, аби викликав нас, поки ви тут постоїте? Слухайте сюди. Смик зайняв глуху оборону. Я не кожен день трупи знаходжу. Я взагалі покійників боюсь і детективів не люблю. До чого тут? Капітан навіть позадкував. До того смик зробив крок у його бік. «Розгубився я, хіба не ясно? Жінка вся в крові, лежить на землі, не ворушиться. Так розгубився, що сфоткати встиг. Відчувши, що помітно втрачає контроль над ситуацією, капітан Середа відсунув у бік політеси. «Професійні рефлекси? Кажу ж вам». Спочатку миттєва реакція, тільки потім розгубленість і переляк випалив Володя. Ось у вас же, капітане, є якісь рефлекси? Точно? Точно є. Показав би я тобі зараз усі свої рефлекси, скриготнув зубами середа. Так? Добре. Нічого доброго, звичайно, але добре. Зараз твої, хм, ваші свідчення запишуть. Він повернувся корпусом до хлопців з опергрупи. "Перед, починаємо. Якщо тут лежав труп, тут мусять залишитися хоча б сліди крові, взагалі". І раптом сталося те, що дало капітанові Середі та й решті працівників міліції, які прибули на місце пригоди, зрозуміти Контроль над дурною ситуацією вони втрачають остаточно і безповоротно. «Опс!» – вигукнув хтось і запирів. До скверика підкотив і, скриготнувши гальмами, зупинився мікроавтобус з емблемою популярного телевізійного каналу на борту. З другого боку підкотив легковик прикрашений логотипом іншого, не менш популярного телеканалу. З обох машин почали дружно десантуватися люди з телекамерами та мікрофонами. «Назад!» – крикнув один з автоматників, наставляючи зброю на телевізійників. Але, побачивши націлену на себе камеру, вирішив закраще не заїдатися і відступити». «А це що таке?» – гаркнув середа і в останній момент стримався, аби не згребти Володю в оберемок. Той про всяк випадок відійшов від небезпечного капітана на достатню відстань. «Теж?» «Рефлекси!» – спробував виправдатися він, криво посміхнувшись. «Мало, що ви можете зі мною тут зробити. Я ж спочатку шефу дзенькнув. Очевидно, це він». Подбав про підмогу. Я навіть подумати не міг, що закривавлені трупи можуть зникати. У Києві просто з місця вбивства зникають закривавлені трупи.